Sfaturi Bun Poveste populară să sească. La marginea unui oraș trăiau un țăran împreună cu fiul său Cum nu erau decât ei doi, le era din ce în ce mai greu Și au dus-o ei cum au dus-o, dar fără o gospodină în casă O mamă, o nevastă, nu te poți descurca Așa că bărbatul nostru se hotără. Să și însoare băiatul, lumea așa de formă, ca să aibă cine să îi îngrijească pe amândoi Numai că băiatului nu mai de nu i-ar dea, mai degrabă de joacă cu copiii de prinsat, Dar tatăl său deja ai găsise o mireasă cu doar patru ani mai mare Și, cum era de așteptat, nu prea făcuse alegerea tocmai bună Trecu ceva vreme și se apropia vremea secerișului Țăranul plecă la muncă și zise nurorii sale Ilia! Da Ia vezi tu, pe la prânz, când termin de făcut mâncarea, să-l trimis pe Ili, să-mi aducă de aleguri. Da, tată, cum să nu? Așa Termina fata mâncarea și îl trimise pe Ili să o ducă Pe drum acesta se întâlni cu niște copii și se tăduie la șacă cu ei Cum joacă le făcuse foame, nu stătură pe gânduri și goliră strachina Săra, când veni de la țăranul, o întrebă pe norăsa. sa Mm. Ce înseamnă asta? Nu ți-am spus să-mi trimiți și mie de alegurii Ce ai făcut? Hai? Stai să-ți spun Asta e bună, să-ți nu spui nimic, înțeles? A doua zi țăranul se duse din nou la muncă Doar recolta nu aștepta Rugând-o din nou pe Ilia să-i trimită la amiază câte ceva de mâncare Fata a din nou bocceluța Iar băiatul, după ce-i făgăduise că nu se mai dă la joacă cu copiii, plecă Drumul trecea printr-o pădure Acolo câțiva copii se alergau și se cățărau prin copaci Bineînțeles că Ilia al nostru își uită pe loc făgăduiala După ce se jucaseră, li se făcu foame Și după ce mâncaseră tot, din greșeală, sparselă și strachina Apoi plecă acasă Fata, de cum îl văzu fără strachina și fără să fi dus mâncarea tatălui său, îl luă la bătaie Amărâtare călbătuse fata, știind ce l-așteaptă și din partea tatălui, băiatul fugi în lume Rătăcind pe drumuri, ajunse într-un orășel. Acolo niște oameni cu inimă bună, văzându-l amărât, frumușel și curățel, l-au adăpostit în casă și au hotărât să-l îngrijească ca pe propriul lor copil. Băiatul s-a dus la școală, s-a purtat frumos, iar după ani și ani a ajuns un flăcău tocmai bun de însurătoare. Atunci tatăl adoptiv îi spuse. Ei, dragul meu fecior, a venit vremea să te însori, să te așezi și tu la casa ta tată, tată, eu nu pot să mă însor De ce, dragul meu? Băi, uite, acum vreo 10 ani și ceva, tatăl meu bun, știi, el, pentru că m-a însurat ca să aibă o gospodină în casă Iar eu, fiind numai un copil și cum mi-ar numai de joacă, am făcut câteva prostioare Fata cu care eram însurat m-a bătut și cum auzise-mi eu că nu era o rușine mai mare decât să te bată nevasta Am fugit în lume e, Lasă, lasă, că de acum înainte nu o să te mai bată Întoarce-te liniștit acasă Uite banii ăștia, da, să-i ai pentru drum Dar înainte să pleci, aș dori să-ți dau trei sfaturi Spune, tată, te ascult cu dragă inimă e, mai întâi, dragul meu, să nu părăsești vreodată noaptea un drum umblat pentru unul neumblat. Da. În al doilea rând, să nu poposești prin hanuri, unde hangița este tunără și frumoasă, iar hangiul bătrun și urât. Ori, din potrivă, hangiul este un flăcău chipeș, iar hangița îzgripțoroaică bătrână. <laughs> și în cel de-al treilea rând... Mânia de seară s-o pentru dimineață, iar pe cea de dimineață, pentru cea de seară. Aha. Ai înțeles, dracul meu? Da, tate, cum nu? Da, da. Băiatul mulțumi cuvincios pentru cele trei sfaturi și plecă spre casa lui. Merse ce merse, până ce se întâlni cu niște negustori de prin partea locului, însoțiți de neveste. Încotro, mergii la ora asta! Mă duc la tatele meu adevărat, dar voi încotro! Noi mergem la 3 sete, mai încolo să facem negoți. Nu vrei să mergi cu noi o bucată de drum? Ba da, cu mare plăcere! Și au plecat cei trei împreună până spre lăsarea serii. Atunci au văzut că în fața lor se deschidea un alt drum, întunecos și cam neumblat. Ia uite, solo pe aici, pe scurtătura aceasta! Eu nu! Dacă voi vreți, duceți-vă! Eu nu merg noaptea pe drumuri neumblate. Atunci noi să mergem, prietene, dacă el nu vrea să vină cu noi, treaba lui ne apucă noaptea pe drumul și e plin de târhar pe aici. La revedere, Ilia, ai grijă de tine! La revedere! Negustorii plecare pe scurtătură, iar ier rămase locului. Stătea și se gândea la ce să facă mai departe, când au niște țipete. Repede, fără să mai sta pe gânduri, fugii înspre pădure spre locul de unde veneau țipetele. Acolo, în mare primește erau chiar negustorii cu care venise el. Niște tâlhari tocmai doreau să-i jefuiască. Le sări repede în ajutor și reuși să alunge tâlharii. Drept mulțumire, negustorii îi dădură o căruță plină cu mărfuri și pornire din nou împreună la drum. În seara următoare ajunseră la un han unde gazda era tânără și frumoasă, iar bărbatul urât și bătrân. Să băbosim aici că tare obosită mai suntul. Dacă voi vreți, rămâneți aici, dar eu nu rămân. Mai bine dorm afară. Tatele meu Vitreg a spus să iau bine aminte la cele trei sfaturi ale sale. Voi faceți cum vreți. Și așa se făcut că numai tânărul nostru a rămas afară culcându-se sub căruță. Către miezul nopții, un călăreț îmbrăcat în blănuri de lup intră în o gradă. Crezând că îi doarme, dă du jos blănurile și se furișă în casă. Era un hoț. Feciorul nostru, cum dispăru acesta în casă, îi tăie repede câteva bucăți din plană și jumătate din coada calului, apoi se prefăcu că doarme. Nu după mult timp începură să se audă țipede și cum era și de așteptat, cei doi negustori, fiind singurii din han, au fost acuzați de furt și trimiși la judecată. Numai ei care dormise afară a rămas în libertate. A doua zi se duse la judecător cu dovezile pe care le avea, bucățile de blană și coada calului. Așa că cei doi negustori au scăpat și de data aceasta și, drept mulțumire, i-au dăruit și o a doua căruță cu mărfuri. Apoi, fiecare și-a văzut de drumul lui. Ilii a plecat spre satul său. Cum ajunse la casa părintească, o văzut pe frumoasa lui soție vorbind cu un alt bărbat. De cum fusese învățat să lase mânia pe a doua zi, se-ntoarse la hanul din târg. Acolo află de la Hangiu, că tatăl său nu mai era Iar băiatul cu care vorbea, ilia lui, nu era altcineva decât fiul său Când auzi aceasta nu știu cum să plece mai repede cu căruțe cu toți spre casă De atunci au trăit cu toții mulțumiți până la atunci pătrâneți Trei sfaturi bune Poveste populară sească. În interpretarea actorilor Ruxandra Sireteanu Petre Lupu Dan Condurache Mircea Constantinescu Violeta Mitescu Ioana Chelaru